Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allahumme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani ve hlul uqdeten min lisani yafqahu qouli. Allahumme arinal hakka hakkan ve rzuqna tibahu ve arinal batila batilan ve rzuqna shunaba. Sonra biz sizinle El-Bakara suresinin 6. ayetinde qalmıştık. Və dünən əsrin namazında birinci ayədən 5-ə kimi okuduq və bugün də inşallah 6-cı ayəni okuyacaq. Ayəni okuyacam birinci tələffüsünə fikir verin və Ve sonra isə izahı gecəyəcək. Allah-ı əsmağa deyir İnnəl-ləzīnə <Sessizlik> kəfəru Ənzərutəhum əmləmtun ziruhum lə yu'minun <gülüyor> Ən birinci biz ki Ərəb dilində iki hərif var ki, bunlar şəddələnəndə nə olur? Xunna olur? Hansı hərifləri idi? Nunnamim Yəni bu iki hərif sevir ki, üzərində təşdid olanda uzanmağı Yəni uzanmaq bu hərfin xüsusiyyətlərindəndir Necə oxudum? İn İnnel lezine keferu İnnel lezine keferu Buna ən bariz misallardan biri Allah Əsmadir Qul e'udhu bi rabbin nəs Melikin yalnız iki herif 28 28 heriften hiçbiri bu cür Yalnız mimnən, nundan başqa. Sonra isə Allah Əsmadir işi İnnel lezine keferu Kəfəru sözündə vavdan sonra əlif var. Amma əlfin üzərində sukun var. Bizdə o sukun nə idi? O sukun onu bildirir ki, o hərif oxunmur. Yəni, əgər hər hansı bir hərifin üzərində bu sukundan, gördüyümüz sukundan görsək, o deməkdir ki, o, hərifi, o hərif oxunmur. Məsələn, fikir verin. İnəl-ləzina kəfəru uzatdıq. Nə, nəyə görə? Çünki üməyət təbii Yəni vavdır, sukunlu vav və özündən əvvəl nədir? dammadır. Amma vav, vavdan sonra əlif gəlir. Əlifin düzərinə belə bir sukun işarəsi. O sukun o deməy ki, o əlifdir, amma oxunmur. Yəni cəm əlamətini bildirən əlifdir, amma oxunmur. <coughs> Həm canasmadır. Ennəlləzîna kəfurû sawâun. sözünü uzatdıq. Nəyə görə? Səbəb medd murattasıl. Nə idi muttasıl sözü ərəbcə? İçmir. Və qaydası nə idi? 4-5-6. Və nə zaman baş verir? 4-5-6. Nə BİTİŞMİR zaman baş verir? BİTİŞMİR Mədəlfindən sonra həmzə eyni kəlmədə olarsa, bu zaman məddül muttasıl baş verir və uzadılması vacibdir. Həfsanasma görə 4-5 və ya 6 ərkən olur, uzadılır. Yaxşıb. Və uzatmanın əvaməti olan Qur'an-ı dalğa dalığa işarəsidir. Baxın, səvəun sözündə sin, va, sonra əlifdir. Və əlfin üzərinin üstündə bir dalğa şəkli var. Bu, o deməkdir ki, burada uzadırsan. Və nə qədə uzadırsan, ən azı 4 və 5 və 6 əlikə uz uzatmaq olar. Çünki meddul muttasıldır. Yəni, bu, o deməkdir ki, əgər məd hərfindən sonra, yəni məd hərfi, bu sözün əsli səvəundur, səvəundur və vavun üzərində əlifdir. Fəthəli daha doğrusu. Və sondan sonra əlif gəlir və əlifin üzərində heç bir hərfi yoxdur. Yəni biz dedik ki, məd hərfi uca baş verdi. Və məd hərfindən sonra gələn həmzə eyni kəlmədə olarsa, bu zaman məddul muttasıl baş verir. Yaxşı sual çıxır ki, əgər biz bilməsək məddul muttasılla munfasilə ayırıb bilməsək, onda nə nə idi? Cavab odur ki, məddul muttasılda ən çox istifadə olunan dayaqsız həmzədir. Hansı ki, əlifsiz həmzədir? Əcəb bayaqsız həmzə, yəni əlifsiz həmzədən istifadə olunursa bu meddə, bu medd nədir? Muttasıldır, birləşən medddir. Son <Sessizlik> Allah smadır. Innallazinakafuru sawaaun alehim a anzartuhum? Əgər fikir versəz <bəylesi>, dedim ki, a anzartuhum <Sessizlik> nəyə görə? İxfa dır. Yəni sukunlu en in ondan sonra Əcər 15 hərəfdən biri gələrsə, bu zaman ixfa baş verir və ixfa sözünün mənası nə idi? Gizlətmək idi. Nəyi gizlətmək idi? Nuh hərfin harada burunda gizlətmək idi. Yaxşı, və, və ixfanı biz necə ayırə bilərik? Əcər sukununun üzərində heç bir hərəkə olmazsa, fikir verin, Ə Ənzəru təhum nundur, nunun üzərində heç bir nə sukun var, nə hərəkə var, nə Ə var, nə İ var, nə də U var. Bu zaman sən burdan bilə bilərsən ki, Burada ixfa baş verir. İxfa o deməkdir ki, nı səsini, yəni ən-i nısı, in-i nısı və ya onun nısı və ya suqullu nunu burunda, xayşumda gizlətməyi deyilir. Xayşumda gizlətməyi deyilir. Və bu ixfa zamanı, məsələn, nunun məxrəcə əcər dilimizin ucunu damağa toxunduruqsa, üç dişlərin damağına toxunduruqsa, ən-nə, in -nə İkhfa zamanı isə dilin ucu damağa toxunmur, qətiyən. Və dilin ucu damağa yaxın bir hissədə olur. Və deyir ki, "Ən-nəlləzîna <Sessizlik> kəfrû sǝwâ'un əleyhim əənzərtəhum əənzərtəhum". Əgər toxundursam, artıq başqa bir səs çıxacaq. Olacağı belə. Əənzərtəhum bizə bu lazımdır. Bu ikhfadır. İxfanun səsini qizlətməkdir ki, hansı ki, yəni dilin ucunu damağa toxundurmursan və səsi verirsən buruna və səs də burundan çıxır. On, on, on, on. Bəli? On, on, on. Yox, uzatması 2-3 hərəkə. Yəni, ixfan uzatma miqdarı 2-3 hərəkə. Məsələn, oxuya bilərək ki, Ənzərrutəhun 2-3, çox yox, çox yetəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəcəc Əgər burada fikir versəyəz, biz ra hərfinin hökümlərini keçmişdik. Və mən oxudum ki, dər -u, dər -u. ra hərfini qal qalın dedim Və səbəb buna, əgər ra suqunlu gələrsə və özündən əvvəl hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, ə olarsa bu zaman ra hərfi qalın oxuna. Nə mənada qalın oxunacaq? Ra hərfini açıq bir formada, qalın bir formada ifadə edəcəksən. Allah əsmaq deyir, ə zəru təhum, Fikir verin, daha demədim ki, ə ənzərtəhum, qizlətmədim, açıq, aidin şəkildə, yəni çox ə, qalın bir şəkildə ra hərfini ifadə etdi və bunun da səbəbi, sukunlu raadan əvvəl fəthə gələrsə, ə gələrsə, bu zaman ra hərfi qalın formada oxunacaq və oxunacaq ki, ə ənzərtəhum, ə ənzərtəhum, aid oldu və devam edək Ə ənzərutəhum əmləm Tunvirhum Lə yü'minun Həmkinin Tunvirhum sözündə olan Tunvirhum ixfadı ixfadır Həminki qaydadır Skununundan sonra Zə hərfi gələrsə Bu zaman ixfa baş verəcəkdir Yəni dediyim kimi səst gizlənəcəkdir Amma fikir verin Tunvirhum sözündə mən ranı gizlətdim Və biz bu dərsi keçəndə Dedik ki, bu elə bir məsələdir ki Yəni buna hamı fikir verə bilməz Çox incə bir məsələlədir. Yalnız, mütəxəssislər bu işdə olur, bu işi fikir, fikir verir. Məsələn, fikir verin, ağızman deyil ki, Ə ənzərtəhum əmləm tunvirhum lə yü'minun. Ə ənzərtəhumda olan ranı qalın formada oxurduq. Amma tunvirhum sözündə olan ranı isə inci formada oxurduq. Nəyə görə? Səbəbi budur ki, əcəl-sükunluğundan sonra əvvəl kəsirə gələrsə, bu zaman bu kəsirə ranın məxrəcinə, Ə, təsir göstərir və ra incə oxunur. Yəni, bir dənə diqqətlə fikir verin, görün, mən e əənzərtəhum e sözündə olan ra-nı necə ifadə edirəm və tənzirhum sözündə olan ra-nı necə ifadə edirəm. Allahusmanın dilişi, <gülüyor> Səvəun aleyhim əənzərtəhum e əmləm tənzirhum la yü'minun əmləm tənzirhum tənzirhum Ra heç bilinmir. Nəyə görə bilinmir? Çünki incədir. Əgər sükunlu ra'dan əvvəl kəsə gələrsə, bu zaman ranın məxrəci incə və ra hərfi incə oxunacaqdır. Həmkinin lə yu'minun, lə yu'minun sonunda olan uzatma nə idi? Mədl-arid lissükun. Neçə cür oxumaq olar bunu? Üç formada. Əgər hər hansı bir ayənin sonunda məd həriflərinin biri olarsa, istər əlif İstər vav, istər yə olarsa və biz bunu üç formada uzabə bilərik. Yəni, qəstəyim, o dışı oxuyabə bilərik. Əm ləmtun zirruhum lə yü'minun İki hərəkə həmçinini oxuyabə bilərik. Əm ləmtun zirruhum lə yu'minun. Dörd hərəkə və ya altı. Əm ləmtun zirruhum lə yu'minun. Amma yaxşı dışı ümumən təcvid elmində ayələrin sonunu neçə hərəkə ilə uzatmışsansa o cür də dağım edəsən. Yəni, əgər dördlə oxuyursansa hər ayələrin sonunu yaxşıdır ki, dördlə də dağım edəsən. Məsələn, buna bir misal. Allah o əsmaq deyil. Elhamdülillahi Rabbil aləmin Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Yəni hər ayın sonu 4 hərəkə miqdarında uzadırsansa, yaxşı ki 4 hərəkə e ilə davam edə bilərsən. Amma 2-dən 4 də keçənlər var və keçmək də olar, amma yaxşıdır ki, alimlər deyirlər ki, 4-lə oxuyursansa 4, 2-ni oxusan 2, 6-nı ilə davam edəsən. 7-ci aya Allah mədir. Khatəməllahu ala qulubihim və ala sam'ihim. وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَهْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah sözü, ləfs-ül-cələl edilən bir mövzu var idi. Allah sözünün oxunması. Bildiğimiz kimi Allah sözü, Qur'an-ı həm ince, həm də qalın formada oxunur. Hansı hallarda kalın ve hansı hallarda ince, hansında kalma oxunur? Ecel Allah sözünden kaba gelen hərfin hərəkəsi fəthə olarsa bu zaman Allah sözü oxunur, kalın. Damme de. Damme de. Ve damma gelarsa bu zaman Allah sözü. Ve özünden evvel, Allah sözünden özünden evvel gelen hərfin hərəkəsi kesil olarsa bu zaman i̇nce. olacak. Mesela ince ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sözünde Allah sözü var. Amma oxumadıq ki, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Oxumadıq. İnci oxunuq. Nəyə görə? Çünki Bismi idi, kəsrə. Sonra Allah sözü gəlir. Deməli, əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin əlikəsi kəsrə olarsa, bu zaman Allah sözü inci oxunur. Bismillahirrahmanirrahim. Amma əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin əlikəsi Fəthə və ya damma olarsa, bu zaman Allah sözü qanun oxunur. Ümumən, ləm hərfi incə hərfdir. Yəni, heç zaman biz deyə bilməliyik ki, la. Amma bu Allah sözündə olan ləm hərfi, Allah la sözündə olan ləm hərfi, bu iki halda, yəni damma və fəthə olar sözündən əvvəl, bu zaman qanun oxunur. Buna misal, Allah Osman deyir, Xətəməlləh, xətəməlləh, demədim, xətəməlləh, xətəməlləh səhvdir. Amma Bismillah sözündəki isə Allah sözü düzdür. Nəyə görə? Xatəmə. Nədir? Fəthədir. Və fəthədən sonra Allah sözü gəldi. Ayrıq ne oldu? Xatəməlləhu alə qlubihim və alə sem'ihim. Və alə sözündə gördüyümüz kimi ya gəldi. Ya. Bu əslində ya deyil. Bu nedir? Bu uzatmadır. Bu uzatmadır. Yalnız elif məksur edirlər buna uzatma bildirir. Və yənin üzərində belə bir balaca bir xətt var. Biz deyə o nədir? O əlifdir, uzatmadır. Neçə hərəkə? 2 hərəkə. Yəni bu elə bir ki açıq aydın olan əlifin əvəzidir. Yəni əlif iki cür ifadə olunur. Açıq aydın yaza bilərik və belə bir xəttlə, kiçik bir xəttlə də ifadə edə bilərik və bu ələblərdən olur, bu cür ifadə olunur. Həmçə Allah smadir. Xətəməllahu alə qulubihim və alə <apple> səməihim Səməihim sözün üzərində belə bir, bir işarə var. Sad, ləmiyə. Balaca bir işarə. Nə idi o işarədidir? O işarədə keçməkdə olar, dayanmaq da olar. Amma hansı əfsəldir? Keçmək daha əfsəldir. Çünki mənalar bir-birinə yaxın olduğu üçün, sıx bağlı olduğu üçün keçmək daha əfsəldir. Amma dayanmaq da olar. Bəli? Şəhədə Hans gün desəm qəstəyisən? Olsun, biz onu sukun demirik. Biz də de, biz demirici o işara bildir. Hə. Bundan nə təsir məsələ keçməli olar. Elə elə olduğu kimi. Keçmək yaxşı, mən sənə keçim bax. Alasmadır. Qatənallahu və ala Ha katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa dayandım mafesdə yandırsan artıq bir ara versəm mən buna bir misal oxuyuram elhamdülillahi rəbbil aləmin dayandım kəsməyə olar olar elhamdülillahi rəbbil aləmin er-rahmanir-rahim kəşdim belə kəsmə ilə bəynə arasında fərq budur Hem çalaşmadığı ki, və alə əbsərihim ğişəvə Fişir vəyin, alə sözünü birinci, yani xatemallahu alə qlubihimdə iki hərəkə uzattığım halda, buradakıysa alə sözünü de uzattığım dört. Ben buna bir sələl, alə əbsərihim ğişəvə Niyə? Çünki burada ne var? Meddül, munfasır. Yəni ayrı ayrı kelimelerdə Baş verən uzatma növüdür. Və fikir versəz, aləyə sözünün üzərində həm kiçik xət var, aləyə, həm də ki, məd işarası var. Biz dedik ki, Qurayn-ı Kərimdə əgər hər hansı bir ayədə uzatmağın əlamətini bilmək istəyirisə, əgər bu dalga olsa, belə bir xət, belə bir işara olsa, bu, o deməkdir ki, bu ayətdə uzatma vardır. Aydın oldu? <gülüyor> və uzatma miqdarı neçəkdir? <gülüyor> İki, dörd və 6. Yəni üç formada da oxuya bilərik, oxuya bilərik. və ala əbsarihim ğişa. Düzdür. Bax mərhəmmədul munfasıldır. Yəni məddul munfasıl o deməyidi ki, əgər mədh hərfindən sonra gələn əlif Ayrı-ayrı kəlimələrdə baş verərsə, muttasıldan fərqli olaraq, bu zaman məddul münfasıl baş verəcəkdir və uzatma miqdarı caizdir hafsanasımə görə. 2, 4, 6 hərəkə miqdarında uzada bilərik. Amma inələziyinə kəfəru səvəun sözündə olan uzatma isə, yəni mədd vacibdir və ən azı uzada bilərik 4 hərəkə. Yəni, fərq budur. Həmkinin fikirini oxudum ki, və alə Və alə əb-sərihim Və Nə ettim burada? Qalqala ettim. Və qalqala sözünün də de, məməsi dediği e nədir? ək Hansı hərifləri idi? Hansılar idi? Qutb-cəd. Hansılardır say? Qaf, ta, kaf, ta, ta bə, bə, bə, bə, cim, bə, bə cim, dəl. Beş hərif. Hansılar idi? Qaf, ta, bə, bə, bə, bə, bə, bə jim dal əgər bu 5 hərfdən biri sukunlu halda gələrsə bu 5 hərfdən biri sukunlu halda gələrsə istər ayənin sonunda istər də ayənin ortasında bu hərflər əks səva verir. Yəni nə mənağında əks səva verər? Yəni məsələn acıb bir misal bildi bir surədən Allahu smadir. Uhu vallahu ahad ahad. Şirkilə belə bir Səbil o desəm inşallah. Allahu smadir. Allah-u-samedi, eksada verdi. Ve, kardaşın dediği kimi, qalqala iki rəbi ömür. Qalqalatul kubra və qalqalatul suğra. suğra. Yani ne demeydi? Böyük eksada və küçük eksada. Böyük eksada o zaman baş verir ki, bu beş herifdən biri ayənin sonunda gelirse. Mesələn, Qul huvallahu ehədi və bu zaman sen del herfini, ehədi sözündə olan del herfini, daha çox əks səda verəcəksən. Amma bu hərflərdən biri sukunlu halda olarkən ayənin ortasında gələrsə bu zaman əks səda daha az olacaqdır. Nəyə görə? Çünki ayənin ortasında əks sədamı çox etmək nədir? alınmır. Amma ayənin son sonunda isə daha nədir? daha rahatdır. Alışman deyildir. Məsələn ayənin sonunda qul huvallahu ahad daha çox. Amma burda amma burdaysa və ala absarihim əb sarihim artıq, məsələn, B hərfini əksada etdi, amma çox etmədi. Çünki Əb-ı-sarihim sözündə olan Əb-ı-sarihim B hərfi ayənin ortasındadır. Yəni, qalqalatı suğradı, kiçik əksadadır. Yaxşı, gəlin bir dənə B hərfində böyük əksadadan deyək, hansı ki böyük əksadadır. Məsələn, Allah Osman deyil, Təbbət yədə əbi ləhəbin və təbbət ki bənin isə əksadadır. Və təbb. Nədir böyüdü? Çünki ayan sondadır. Amma burdadakı da burada da bəhəlfi gəlir, amma əksəba birinciyə nisbətən daha hazırdır. Misal və ala əbsarihim əksədol amma əzd. Təbbə yeda əbiləhə bin və Daha çoxdur. Aydın oldu? Aç sualəsində bəs bu kinə Suqrad yoxsa faktava belə haqqı? Yo bu şeydir. Kuru. Döydüm. Hey, hey. Həm canaşmadır. Wa ala absarihim. Saddan sonra fethədir sadın üzərində və sonra kiçik bir xətt. Dedi, <gülüyor> <gülüyor> ki, Dedi ki, o nədir? Əlifdir. Nə və uzatma miqdarı 2 hərəkətdir. Oxuyuruq ki, wa ala Demədi ki, wa ala absarihim ki, <gülüyor> wa ala əb uzatmadı. Oldu? Qişəvə Və qişəvə qayndı, sonra şindir. Şinin üzərində yenə balaca bir xəttdir, o da əlifdir, uzaldır iki əlikə. Qişəvə Qişəvə Qişəvə Fəliq budur. Və ayənin sonunda təmərbut edilən bir şey var. Təmərbutə. Ə, bu ne deməkdir? Bu tədir ki, Hansı ki bu temərbute əcər ayənin sonunda olarsa və bu temərbuten üzərində ə, i, u, in və un olarsa bu zaman bu tı hərfi hə hərfinə əvəz olunacaq. Mesələn, azıca bir misal. Əl-qāri'atü məl-qāri'ah sözünün əsli əl-qāri'ah məl-qāri'ah Şirv etsəz Yəni, te-di, esli. Eceli çirsek, te kim okunur? el məl-qāri'atü ve mə edrəkə məl ah. Amma dayansa, artıq bu te-herfi həynen əvəz olunur. El-qāri'ah məl-qāri'ah ve mə edrəkə məl-qāri'ah Hemçin ğişəvə sözünün sonunda olan bu temərbute, yani hədi ama üzərində ne var? İki nöqtə, tə kimi ifadə olunur. O zaman ki, bu ayədən, bu sözdən, öbür sözə keçsək, tə kimi ifadə olunur. Amma bu sözün üzərində vəqf etsək, dayansa, bu zaman nə olur? Tə, hə hərfinə çevrilir. Məsələn, çevrilmədə olur ki, وَه, وَه. və buradakı hə hərfi incə hərfdəndir. Yaxşı, əgər keçsək onda olacaq, وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Biz nə istəyirik bunu da qardaş Yox, Olur, غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ. ولهم عذاب عظيم. Çünki nə oldu? Artıq keçdi. Yaxşı, əgər fikri verinsəz ki, mən orada mı, onun mısını demədim və dedim ki, وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ələhüm əzabun azim əsli ğışavtun vəələhüm əzabun azim amma n səsini demədim onun n səsi demədim və n-dan yəni dam-dan keçdiyim nəyə artı vavı şəddələdim və iki dəfə dedim bunun səbəbi nə idi idğam ma'ulə idğam ma'ulə nə zaman baş verir ha ha vətəmlərdən Yəmnu, yəni, yəm, mi, vavnun. Əgər sukununun və ya tənvillərdən sonra yə, mim, vavnun gələsə, bu zaman bu hərflərlə şə, yəni, şəddələnəcək. Ənin nısı, inin nısı, onun nısı və sukununun özü itəcək və səs ə, ondan sonra gələn, məsələn, qişə və tun və vav hərfi desə iki dəfə oxunacaqdır və səs də borundan çıxacaqdır. Və uzatma miqdarı da 200 hərəkat. Buna misal Və alə əbsərihim qışəvetun və ləhum qışəvetun və ləhum Demədim ki qışəvetun və ləhum Nə oldu? Oldu qışəvetun və ləhum və ləhum azəbun azim Və azəbun azimun əsli budur azəbun azimun və biz dedik ki 6 hərəkə var ki, bunların 5-ində dayandığımız zaman bu 5 hərəkə suquna çə bilir, yalnız əndə nə olur? Uzatma ə olur. Hansılardır? Əgər ayənin sonu və ya sözün sonunda dayanmaq istəsək və bu sözün sonu ə ə i, u, yəni fethə, kesrə və ya həmçinin in və un olarsa ve bu sözlə bayanmaq izləcəyib bu in, un və ya ə, i, u sükuna çevirəcəyidir. Mesələn bu ayədə ayənin sonu və lehüm əzəbun əzîmum amma dayandıq dedi və lehüm əzəbun əzim. Ha? Keçse, o bir ayələ birleştirirsen və lehüm və minən nəsə min artıq idğam malğunla baş verəcəkdir. Və e, dedi ki, həmçinin ayənin sonu əgər ən olarsa, bu zaman iki hərfi uzanacaqdır. Əgər burada azə mən məsəl tutaq ki, azimən olsaydı, azimən ən. Bu zaman azimə oxunacaqdır. Azimə oxunmayacaqdır və Ə, ə isə 2 dəfə 2 yəni fətə 2 hələkə miqdarında isə uzadılacaqdır. Və subhanaka allahumma və bihamdik və nəşədu